او بلغم او صودا پیدا کی گئی داد آغی خلاسلہ من دا اغدرام حضا من دانا چوند خلاسلہ کیا آغی اسپکیو بیدی خلق پینا پرند کری بوئی کر انسان دادینا پیدا دی انتاکی چید دادی استرگو تک بوری بگونو تک بوری استرگو تا بیگران شک سم مسواه انسان خلی برابر جوڑ کو وانا فخفیه می ور روحې پکې پټ وو نه نه غوړ چې په پاجړګړې دا راځي چې ګوګور وو جعللهم كسما ولا فرا ولا بيداء او په بيداء کې په دې کې پتاسه کې ګوتونه او سترګي او زګونه نه نه زم در لچاړو د خېټي د واخي ماشين دا واخي ماشين دنیا کې نام لري کې جوړ کړې دې نورس انسان کې څومره ماشين دې دا واخي دا واخي ماشين دې واخاص مې او په خپله بچندیو او ټوټه کار کوي نو ورته سړی ولاړ دنه وطنستانه پکې بل دي فين ما قال کم شکر او تاسو یا کم خلک په تاسو ته شکر او ورکه وقالو وی کافرانه د دې ارسی له دوه او یو چې زموږ حقیقت د سپکوونه پیدا لري چې سړی خپل ځان نه یې معلوم نو پال پچ تدې وې دغه پال پچ وسړی ته وامن جدي له سنه پیدا را. وتمان سام چې دې خپل حقیقت پر توالنه دی بیر قیامت نشته د واسک نه جام دیشم ته حواله زام <تصفيق> کده مستنه چې پیده نه به دې هغه شان ته پدې بهم کولی شي وقالو ودا خلک عايزه فرنا فل ارض چې زری زری شو روک شو عیننا لفي قلب جديد منبه دوباره پیدا کی تو ورته بل دي داوري بلهم ملي خارب نه انده راتون بل دي د پدې د پېښې نه منګر پېدا کول که مقصد نه مقصد اې دا چې موږ خدای سره نه پېښې خدای و یا تاسو بمریم ور یا توفاق بلکل ما تاسو بوځي ملایکا زمار به به ریس ماریس شي به پس مکه کې فور ورشه مه ماروکه مه وپ دی رانونو کې پخ عمر زیږې دا خپل یو مبره دې مې پې نو تاسو ورځې مړه کول موت ملکه موت تمرګه ملائکه ازرایل له سلام نه دا ټول جهان مرددا سدي لکه دی او تانه نو دې انسانو ته دا سې ګور هان انسان ته دروازه پنځه زلم ګور خپله پاتې دا مرګ دا تنظیم دې تاوارک دې خدای دا سې را تاواله کې چطورو خلق برات کندل کړي لکه له حسابونو وګه یسوع یعین قسم یعین قسم یعین قوم او Jesus کوم دل کینو قسم پکې لایچا ورسلام درته مست په جهان راځه نو ملکه مو چې د خلک روح قبضه یې کسر په دغه جهان درته ادا سے کار تراته او انکه چټول خلق برات کمن دل شه پاتې څه زمایونه ځم جوړته تا بنیا ځای زبادا پر کا سپه پیدا کم <Sanye>, خدا یا د خدای تاسې شو شي چې سړی ناسلو چې سکل او روه دېarest څه تره پیدا کړه څه پیدا کړه ایکسیډنټه پیدا کړه تمارک فازې دلې پیدا کړه د بوم پیدا کړه نو خله کوی نه د چوفي مړ دی خله کوی د اته بیمړ دی خله کوی د ډاکټر ولا خله ستنوواله هغه مالې کافسه را کنزلو نباټ کړو بزنس په مارک سپارته وای ترته تا دے حیوانا ترخصو خبست گئے دے متعلق دوریں دے زینِ آلمانوی داقی ملیکی خبست گئے آنورِ ملیکی د دے نگرانِ علاق اور سو کوئی نا داقی خبست پر آئراز ختمیش ملیکوں کو واسطہ نفر لڈھول جہان خلی توفاکم <مترجم> تاسو وجنی ملک الموت ملیک دا مرک اللذی وکی لبی کم چامو خرر دا ثم ایلا ربی کم توجعون تشبا مرکم نخلاسی گی پس دا مرک ندا دا گریف دا تواس کی مصلم الانبیاء والموصلیم والا لحقیبین والا صعبین معین لتیر رکوب آخر کی دا بیان شیو شيء كافرون وي وقالوا اعداد لنا في الارض ايننا لفي خلف جديد ثم سمك كيركشو شو زرا زراشو زر زر او بيز مكا في غايب شو او خاورشو نمون بدوباره جمدي كي او فريد اغي جوابو پچاو ملائكه دمر فتاس مقرر دم ريبو بي براجم دي كي خدا پاک پده ايندار او کوغان كي منظر بياناي اول تا كي خلق دوقسمنا د نه کانو سزا جزاب او دا بدانو سزا بس خدا پاک سماعي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ترى اذ المجرمون نا کسرو سهمن دراپ بهم کتوینه هغه وخت چې مجرمانو بسرونه ښکته کړی دا شرم دا وجنه ان دراپ بهم باندې دراپ فل لذئ طول کافرانو سدنه وخته کې دی و بیا سوي ربانا ايراب زمونغا ابصرنا مون ارسول دال فق خلص کرو واسمينا و امر ذل په حق و قيلا دا جنت تي دا دوزخت تي قيامت تي ملائکی نو وسم دوباره دنیا ته بوزا فر جنامو دوباره دنیا ته بوزا نامر صالحان انتابكي عملونه بو ګونيك ان موقنون زمو اسه کياکن دا باندې اوس کیره وګوره دا قیامت ناپاس به سود نه نه د ایمان مطالبه پات کی خدای پاک وای کما ووخ کړه او سړی په دنیا کې به مې دیته هدایت کړه خدای خدای یا راز دې دا سونه پر ساتلی چې هغه وښ نه راواله او به مسلمان نه نیږي بیا خو به دا مخکنه به مسلمانان فل ولو شی نه او تزمون په هاوي لَأَطَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ مَزَادًا مونږ ورکرې هر نفس ته توفيق دا توفیق پا و توفيق په ورکرې او مسلمان شي به دا هي د آیت په د دلالت موسیلې للمرسل ده یعنی هر نفس ته به من ایمان ورکرې وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لكن فیصله شوي د خبره زماده فاطمه د روزه اذان نه دا فیصله دا لا املع ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې زه په داکوم دوزخ د دا پیریاونو د خلپونا د ټولو نه ان چې کوم کافران نه پټي دوزخ ته په پیریاونو کا مسمى د خلق او پیریاو نه راچو نو چې دا فیصله شي ضرور دنیا کې به کوفرومي دا کافران به په اخرت کې موږ غوبزه به فیصله موافصران څنګه نو پاک بورتداري په جواب کې وای چې واپس لنشتو وسکه پر زوخه به مان اسی توم وسکه په سبب د چې تاسو یې کړو لکه اجازه کومه دا ملاقات نه دی وړي ته یې ټول مطلب انکار بوللی وس وسکه په دې وجه چې تاسو یې کړو پیش د نن وست تاسو دا نه منلای را کړم نو وزو قو عذاب القل انا نسینا کن منگ تاسوس ایرو یعنی تاسو فریدون داسی وزو قو عذاب القل او سکی دا عذاب همیشا بی ما کن تم تعملون پس بب دا ملنون او سو سکی خدا پاکوی دا خدا کافران حال ده مسلمانان په دنیا کې چې د خدا افکام بوری ندی پا پشش شا ایمان نوری وی دانوی چی خدا جانت را توقینو علی بے منو او دو زخرا توفینو علی بومنو انما یکمنو بی آیاتنا بی شک یقن لری زمون فغیتونو الَّذین ایزا ذکرو بها آغا خلج چاگیت یادگیرنو زمون دا آیتونو نو خر رو سجد دا پروزی خدیت پسجدہ مومن آده چی دا خدی آیات ورطویل شی زر پسجدہ پروزی وسبحو بحمل ربهم او د خدی سنا صفت ہوئی وهم لا استقبیرون او بی تکبرنک دا زمان مومنان بی پسند توازو اختیارون کی د دا آیتون سارا دخده حکم تا آر بستاو سجد لگون کی تا جنوبهم من المدواج لری بی ارخون د بی دا بسترون یعنی آغا خلق جا آغا دپراتی کافیان بی آغا بسترون لری دا پیشمانی وحک پاسی او تحجد گزارک تا رہی چھنا ماسوطن مون سرعی پا جمع پیو دا سارا دام پا دے کرا یا سرعی تلاوتو کی سبق ہوئی د طالبان دا کتابونا دا ټول پا دے د گلی دا طالبان مطالع، ذکر وظیفات، فکر او عبادت کول، تحجد کول دا طول ہوسر مانان صفت کرا گلی دی چی تتجافہ جنوبهم علی المدواجیہ لیر بیادا د دا دی دا بستاوانا یعنی دا دی پا ذکر و شکر کی مشغول دا طالب سبق وینا دا قمخل و شیخان با نفلی با بکنون ویاد یدعونا ابا ها بلیخ پل رب زاری که پل رب عبادت که دا خپل رب خوفا مطمعا پایارا و پاومید پا یر ایداغه دا او تم ایداغه دا سوابون ہمیں ما مال اخنام نہیں تفون اور دارمال دولت نہ چمو ورگڑی وی لگئی دا پنا دا مسلمان وی دپار میں بیو وی خوشالی ساتل لاد چاغن چالیدل دا نہ چا پتہ سمور کنا آتش فلا تعلم نفس ندمال ما یع نفس ما اتی لهم من قرۃ اعین اگپٹی خوشالی چ ساتل لشی وی دیلا ا په ټوله خوشاله چې موږ دې سره تللی دي هغه لاندې معلومات یې دا به بدل وي دا غي عملونو چې دی کو یو زل حضور په پټني او صاحب ته پوسو ویسے માતા عاملای چې جنت ته ځنه حضور په پټ गोष्टې تا په دغه هم خبره ته پوس پیدا کړې عبادت کا او شرک مکا پیدا کا او پیدا کا به او ته حج دا قیمت دې کیسه مې دا قیامت په آواز وشي چې د بسترونو لري او سیدل او مونځې کوه هغه راپاسي عام په ټول او دی په جنت ته زیبلای انسان او بنا کتاب افامن کان مومنان حدا محکده بادان ذکر او غي تخوي او سكنه علا اورستو د نیکان ذکر شو خدای به وي فاسق برابر کیږي نا مومن جزایاشان تی دو دا فاسق بلشان اقا من کانا مومنن خچ سوک مومن وي کمن کانا فاسقا کی دیش دا اشان سړی سڑی پشان چې فاسق وي لا استاون داندی برابر دخده پا قانون که مومن لبا خشاله ور کئی فاسق تا بداغی مناسی مادان برد اما اللجین آمنوا آمنوا صالحا خاقا خلق چی چا ایمان دا دا مومن بیان ده آنه کمانونه کدی کلا هم جناتو الماوا وی لرا بباغونای داستوگنه جناتونا بای داستوگنه نزولا میل مستیا بای دا بی وی ما کامو دا عملونو پاوجه وی چی سکر دی دا غی پایواز که با وی او جنات بدا میل مستیا پشکلی یو سوالگری تم سڑی دوڑی ورکی او دیورتا یو فقیرتا او یو میل مطن دی میل مطن پا احترام دی ادیر محبت و عقیدت دی او قیدت حاجم المسم رقم دی په خوشاله آیا سوالږي فقیر ته ډوړې خلک ده هتا په شکل دی فاروین لري زړه کې داغه عقیدت او احترام نه خدايه د جنات د فراكونه تعبیر په مل مستیا سره کوي دا ود د دی مل مستیا یعنی په اخیری درجه عزت او احترام بدوی ته خوري کی, کی. لکه مل مت څخه خلک تیارې معامل لدین فسقو او هرچه پاسخانی هم اقوام النار زید دوی باوری از این پاسخان همراه تشت عمل پاسخان ندی دا اقیده پاسخان کاکران کلما ارادو ان یخرجو منها هر زلچه را دو کی چیزان او باسی دوزخ نه نوعیدو فیها دوباره باور دن نکریشی پا دوزخ ناواته دو, دو درک بین لگ وقیل الهام آگوی تباویل کی گی ذو کو عذابنا وسكي وسظام عذاب دا او الذي كنتم به تكذبوا هغه عذاب چې تاسو یې نکړه کول تاسو ننمن د روغم ورتوي هغه خدای پاکوی دا اخرت عذاب دنیا کې مزه پداسه خلق مصائب راولا ولن ذيقنهم من العذاب الادنا ویتبخوا ما ها ورسقوا سلتشان عذاب معمولی عذابونه بی تا <تصالح> ور ورکو موږه ما معمولیا عذابونه دون الاکبر روان د دا غلویا <عذابونه> دنیا کې په دې مصايب او تکلیفات راول دا چې سړي مسیبت مصیبت راشه دی خدای ته رجوع کینو ددې لپاره رحمت وغورې ا چې دینورم پاتو فروب ګنابا نټی پاتې پا شنه ددې لپاره عذاب نو سکو داسې هر وخته لګ عذاب مخکې د عذاب لینا په دنیا کې لعلهم يرجعون لديدة فارچ دی رجوع کی خدای ته فوچ سوک ز دیاں غیر رجونکه اغه اند خدای احکام مرتبیل کی اغه پور خان دی او من ازلم سوک ته زیات ظالم مم من ذکر آیات ربی لا بسرینا یاد کړی شی احکام در خپل سمعها وانها inna min al-mujrimina muntaqimun mun da mujriman na da qashan badal rishtun ki badal batil la balam yu'samaha wala qad a'taynā mūsā al-kitāb huzur pa taqreer da fasale da pa'aoy che beshaka mūsā alay salam ta kitāb barkad lakata tum che dark halatukum fi miryatim طات دا کتاب او شی وی حق او حضور پاک خوشک نکی خدا او ری خلق ته یا تشک نکی او ملاقات د موسی علی السلام کستا ور سره ملاقات کی ملاقات پر شیو په معیارات کی نه غلا موسی علی السلام او د حضور په میاد کې وخت د خدای په میاد کې برتراته موسی علی السلام ورته بیان یا فلا تکن فی میریت من نفای شک و نکی فا ملاقات د موسا کې د خدای سا هغه د خدای نیاز بین پیغمبر او خدای کتاب و مرکدو او خدای خپل ملاقات لغست و پا جبلی توری ملاقات شو و جعننا هاو دل لبنی اسرائی دا کتاب مونگ رضول او هدایت د بنی اسرائی و دا پا دا کشان انتال او اگم پا قوم محنت کرده صبر د تکلی کنه برداش کرده نو تبان که وجه ا من هم مةتنمونږ په بنی اسرائو کې مشران مقر پړو ی دوونه بهمر نه هغی به خلکو طرح نوي کوله زمون د ح مطابق پ غمپران پهې راړ لمان کا لما صبرو هررکله چې صار وک وکانو بیایا یوون او دوی زمو پرتون یق لا ع چېڅوک په کې صبرناکو او یقین واللو دا مشران کړ صبر كو كو أو أو پا و و أو أو پا ته پای باند صبر کو کو او د ګناہوں نه به ثور کو او په تکلیفات او رسول د قوم به صبر کو او یقینو نو صبر او یقین د د صفته دي چې مشر کی وی نو خدای پاکه ته مسیری ورک ان ربک هو نو د مسلمانانو ته لطاسه مصابر کر او یقین بل لري د خدای فوادو تر چا چې سمره ایمان او یقین مضبوطی د ته تکلیف آسان کړ ان ابا کان او افصلو بینهم بے شک رب سبا با فیصلہ کید دی قومان کی یوم القیامۃ قیامت پر کی ما کانوا فی یختلفون فانه صبرو کی چی دی پک کنی فیصلہ خو په دنیا کې نشوی حق حقتی او باطل عملی فیصلہ وش خدای ګدا کا فران دا وی تیرا راس او په چې دې تابه عذاب او هلاکت څنګه راغلي موږ دې ګورځ په دا قوم سم راقومه ما تبالقي ا تدوی قیامت ناشنا غنی دا باران نظام تدوی ګور چې راوځه زما کا سب زر غونې اولا نه دلام بیت ندر خودله شوی نه در خدای خودله ورطا کم اهلكنا من قبلهم چې سم را دې هلاکت دي مونږ د دې نه مشک من القرون کېړې یا مشو نا فی مساک نهم وی گردش داری په علاقه ډیر پیرې مونږ د دینه مخه حلال کړل نه او دې داری په کورونو او په علاقه گردش مونږ دې داری نه عبرت ناله ان فی ذلک الایا هذه خبره د قدرت دې ر نخلی اقلا اسمعوا نبی نوردا او لم يروا کذا قامت من قرن دین غوری آیا نو غوری بی ان نسق الماء شمن راوان او به په لارځ د جرث زمکه اوچتا چټل میدان خالي خشکه زمکو ته او بره ولو فنخرج به زرعن روباس د لوبو په واسطه فصل تا په لمنه وانه او موه په سمون چې هغه فصل لپاره په دبي سابیو بي پختلا چې کاچا اول په سابې شروع په ما چې فصل کو شي نو دانه خل کوړي او پوستکي ابو سه سابې پړي بعض مکو بانې ف فری پاک بارانس باران ئ او بعضمک کے نرمی باران چې پکیهغی ته نقصان ککی نو باران په نورله اوشي نیرونو کې او مصر می سر مکان نامه نو باران کم ککیږي په د افیقی او دهابشی په ملګنوبانې باران اونو شینو ن دریعیننی لا شي د اوبنو رک دک. آاصل کې هلته پ بندوونه جوود دی ن بندې اسان نو سری او نو شي نومکې د میصر پړو ک تا زخهوری <coughs> بادر بان والا خدای پا پاک زما کو به کای په نور زینو کې باران نوش دلتم پدی غرو نو وول شي او باران نوش ها او براسي زمون مونکو نه او ها پغې بو باندې نو نه نه نو دا روزانه چې دا فصل تاسو مينې زرګونیږي دغه ذات تاسو زرګونوول شي زمو کنه خپلایو بصیرون وینوي نه وي او ويقولون في بی بیاوي متا هذا الفتح كلا بيدا فیصلہ ا فیصلہ بکلو شي نه دا قیامت راځي به ان كنتم صادقين مسلمانا ان توي پر تاسو ریشتمه خدای پاک وی دا فیصلے ته ولی خوشاله وي فیصلے پر اسو وسطا حشر به فرامي كل يوم الفتح تو ارته وای چې بارز دا فیصلے نا ين کفرو الذين كفروا ايمانهم به فتن رسي کافرانت ایمان داري Ki ایمان د وړل ایمان رتدن رسي. اخ به منکن قیمت پر بټول کا آ نیست کارران د سرسلاممننس. خط من جوون منو د زخمنو او د ایمان معتبر نه ایمان د غ به معتبري وله هم نظرون نه دو تهبع محلت پر پیششي. ف هم مخت وار ويست وي منتظر او انتظارو او د فصلی د وي ان هم منتظرون او دو انتظار کو. وصل من اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا صورت چې مونږه شروع کول غواړو د دې صورت نوم دی سورۃ الاحزاب حزب عربه کې ډله توې پاته تا افغانستان کې اوسمه د حزب استعلال نو سورۃ الاحزاب دا احزاب او سورۃ دیکی بنیادی آغا واقعا زکر شوی دا چې کم کافران ناغل گو دا مسلمانانو خلاف په جنگ خندق که ناغی که عرب وقومونه قومون مختلف قبائل لا جمشیو دا مسلمانان خلاف لذر فوج راغل او خدای پاک بیمانتر بیان کی از جاؤوکم من فوفکم و من اسفل منکم و ازاغت الارصار و برغت القلوب الحناجر و بالله باللہ الزنون. وی دا برا نم در باندرال او دحکتا نم در باندرال قریش دا یو طرف نارال البنی غطفان دا بل طرف نرال او قریشو که مختلف قبائلو نو اغی نم احزاب را غلده ولم ما را المومنون الاحزاب قالو هادا ما وعدا الله و رسولو وصدق اللہ و رسولو وما دادو من اللہ ایمان و متسلیمه <متحدث> دا احزاب و قصده پکی نده دی صورت نم صورت احزاب بکی دا در علاوه عام احکام د حضور مبارک د ذات سره تعلق لري دا محبوبیت دا غلوه عزت دا غلوه شان دقدر پاک په دربار کې او دا حق په مسلمانان دا مدینه منوره کې نازل شوې لري د مدینه منوره په سوراتونو کې عام احکام ذکر کیږي او د جهادونو واقعاتو ته اشاره لري دا مخکینی سوراتونه مقام کرمکه نازل شي د مکی مکرمهې سوراتونو کې عام د توحید بیانې او د قدیه د قدرت د دلایل بیانې او د قیامت ذکرې د کچې کافران بونو د کافران و بے و او مسلمانان به مقصدو او په مدینه کې عام مسلمانانو نه احکام بنازلیدل دا, دا, دا دری او یا آیاته دیونه هره کوغانې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایه النبی اتق الله ولا تطیل کافرین والمنافقین اے پیغمبر د قدینا یا لارا نبل چا پر عمله ولا تطیل کافینین والمنافقین اومه منا مشوره د کافینانو د منافقان ندې په مشوره او په سلام نشي ان الله کان علیمن حکیمہ بشک فرید الیلم خاوند لا په احکام او عمل کوای کی بستاده دنیا او اخرت خیر او مصالح وی او حکیمه غدا حکمت خاوندونه حضور مبارک لباض یوه د یعودیان مسلمانان شیو بظاهره کووتاګان نو حضور پاک په داغي خیال ساتتي ممکن د دې په واسطه خدای پاک نور هدايت خور کی اوس یو دل کافرانو راغلو د مکی مکرمه حضور پاک ته وی سپه کز موږ د بوتانو د مخالفت ته پرې هوږه نو وڅروبه مستمر ګرځیو دمرتوای چې بس خیر دې به موږ سفارښت کړې نا نار می وړه ځای دې خبره کول سدا سی په مدینه منوره کې چې منافقانو په مسلمانانو سلمانانو او حضور پاک ته به داسې مشوره یې ورکولې په خپل خیال چې بازار نه راو د خیر 파ه او مطلب بداغي بول وکړه مخله پاک حضور پاک ته وای هغه پدی دوبو کې نه آتا و دا حقیقت کی غیبی خبر کړ د وګړو ده حضور پاک خدای چې دی هغه د هر سنه خبر دی استاد سره ترونو خبر دی نقل پیغمبر ته ی پام کا د کافرانو او د منافقانو مشوره مومنه د دین په بارکه دا خدای پرواله حقیقت کی حضور پاک او معصوم او محفوظ دی هم تا تعاطو مسلمانانو ته داش کامات دی دا انده بادشاهان بادشاهانو تم حکم نه که کافران و دا منافقان و سربا دا دین او دا مسالح و پا بارا کی مشوری نکره اغیقه تانستاس و خیرفا کی دینش یا ایوان نبی یتق یا پیغمبر دا خده پروار یعنی دا خده پروار لرا دا بلچا پروار ملرا و لا